var som bekendt helt til påske. Men i denne påske var der ingen gode gaver gemt i påskeægget til AGF. Kun bitter chokolade og to sure nederlag. Senest i aftes, hvor det ingen aprilsnare var, at Brøndby hentede en fransk 2-0-føring, og AGF dermed tabte 2-3. Så nu har AGF stadig 33 point, og bunden nærmer sig med faretruende fart. Kun 9 point er der ned til den varme lava. Men omvendt er der stadig heller ikke langt op til fjerdepladsen. Så hvad skal der dog ske med de vige resten af foråret? Det taler vi blandt meget andet om i dag. Dermed velkommen til agf Fan FM, fodbold-radioprogrammet, der handler om AGF og kun AGF. I aften med et panel af som sædvanligt smukke, ordentlige unge mennesker med stor kærlighed til fodbold. Panel i aften består af Jonathan Lykke fra fansiden AGF-fan.dk. God aften. God aften. Og du har haft en slem weekend, for du holder med Manchester United og House Favre også. Ja, det har været en fornøjelse. Det har været en dejlig påske. Og vi har også selskab af journalist N.S.B. Kasper Ottosen. Velkommen til dig også, Kasper. God aften. Er I to deprimerede oven på den her fodboldpåske? en anelse, men øh, jeg vil sige, at det, øh, det er også gået over ja. altså, Nu ser vi fremad Og Kasper, kan, hvis du prøver at se bort fra dine to andre hjerteklubber United og Havs Ulykke her i posten. Er du så stadig lidt deprimeret? Ja, ja. det er jeg <laughs> men det skal ja. nok blive sjovt i dag Og jeg hedder Søren Højlund Karlsen Og velkommen til mig også, og ikke mindst velkommen til jer lytter Vi er glade for, at I lytter med Som vi plejer her i butikken, starter vi programmet med at svømme lidt ud på de sociale medier. Her kan I jo blandt andet følge os på Twitter, hvor vi hedder Fan. FM. Og I finder os også på Facebook. Der skal I bare kontakte AGF-Fan.dk's Facebook-side. Vi laver det her program sammen med agf Og Kasper, så når oven på sådan et nederlag her til AGF uh, i går her i påsken i Brøndby. Der kommer der mange reaktioner på, på de sociale medier. Nu plejer du at være vores pilot ude på, ude på det her sprudlende hav, vi kalder Twitter og Facebook. Hvordan er stemningen derude? Den er meget negativ. <laughs> ja. Rigtig negativ. Men øhm, der er også kommet et par spørgsmål. Øhm... Ja. ja, fordi hvis man har været på, på Facebook og også nogle af de her froer, der findes, så er det jo virkelig, virkelig folk, der er frustreret og kede af det, det kan jeg rigtig, rigtig godt forstå, men nogle gange kan man lige. næsten også synes, det kommer helt over. Der er en del af kritikken, der er noget unuanceret, un un når, det må man når sige. folk de sætter sig til tasterne lige efter sådan noget. Men, der, vi, og vi er jo alle sammen meget frustrerede. Men, men Jonathan, da I på AGF -fand, DK's Facebook-side, mindede vores lytter om, at nu sendte vi her i aften, så gik der jo ikke lang tid, så uh, kommer der mange kommentarer omkring kampen i går, ikke? Det er især kampen i går, folk er frustrerede. Ja, men det kan jeg simpelthen også godt forstå. Det uh... Nu er det mig selv, der skrev det opslag mm. på, øh, på vores Facebook-side, det lagde jeg måske også lidt op til, øh, at man godt måtte... Øh, jeg, jeg synes, det er i orden at være utilfreds mm. over på sådan en nederlag, men selvfølgelig skal man også se fremad. Ja, det må man sige. Og vi ser både fremad i dag, men vi ser også tilbage på påskens to kampe. Måske især den i går, som jo Kasper er den, der er anledning til mest frustration. Men du siger, der har været noget på vores Twitter-profil, FM. Det har der øh, Fredrik Kirschner Øh, som plejer at være god til at spille, stille spørgsmål. Han spørger, mm. hvad gør jeg af tanker om de sidste øh, vintervinduer på baggrund af manglende præstationer? Hvad med øh, sten, Gør han det godt? Okay, så det er et spørgsmål om transfervinduet, kan jeg næsten regne ud her i vinters. Ja, der har også været en del kritik rundt omkring på, på nogle af, af Facebook-siderne mm. osv., har jeg kunnet se, at der er mange, der, der kritiserer Brindsten for ikke at have købt en erstatning fra en Johansson. Jeg tror måske, det er det, der bliver, der bliver henvist til os. Men øh, Jonathan Lykke Lillemus, det har Breen jo netop. Han købte jo Marte Vatsatse, og da vi talte med ham i øh, Portugal, hvor vi var nede og følge A.F. træningslejre her i vinteropstarten, så nævnte han jo netop specifikt Marte som afløserne, men måske havde været ude i lidt god tid, og derfor havde fået Marte. Og øh, nu er Marte jo skadet, så det kan have Breen jo ikke gør for. Nej, nu har han jo så, øh, nu er han så endelig, fristes man til at sige, ramt AGF-forbandelsen, og er ude ja, i halvt år. Ja. Det, han skulle jo igennem det, så han kunne lige så godt gøre det nu. På et tidspunkt i hvert fald. Ja, ja. Øh. Og det synes jeg er fordi jeg havde meget stor fidus til Martin Vanzatze, mm. og jeg har øh, ved flere lejligheder ros Brian Sten Nielsen for det øh, transfervindue, som han øh, præsterede her i vinters. Yeah. Øh, og jeg synes ikke nødvendigvis, det er det er hans skyld, at det går så dårligt. Og jeg synes, Brian Sten, han gør det rigtig godt. Mm. Øh, når man kigger på, på klubben som helheden, så øh, er økonomien forbedret. Mm. De for, har hentet nogle rutinerede kræfter ind, da, da det var svært, og der var brug for noget rutine. Nu har de gennemført en, en foryngelseskur, mm. som, og når man gør det, så kommer der nogle, nogle bump på vejen. Mm. Men det er også svært at gradere Når man er en klud som AGF, så er det svært at gradere sig for, at man har Holand ude, man har Søren Larsen ude, Martin Jørgensen ude, Vart Satsa ude, Ekbedi i Afrika, Hulga Småskadet, Jönsson og Kure ude på skift, ikke? Altså, ja. Det afspejler sig også i, at nu spillede de reserveholdskamp i dag hvor, ja. hvor det faktisk kun er årsager, der er med Ja, altså det, det var, var, det var jo tæt på At reserveholdstræner Jesper Sørensen Som vi jo øvrigt har igennem her snart Hvor vi kan stille nogle af de her spørgsmål Han kommer igennem i AGF FM her til aften Om en 5-10 tid Men det var tæt på, at han ligefrem at han ringede til os fordi han ikke kunne stille hold, der han skulle møde øh, Odenses eller OB's reservehold. Så din pointe er, Kasper, jamen, øh, vi, vi kan godt forstå frustrationen, men Brian Sten har jo faktisk købt spillere, han kan jo sådan set ikke være ansvarlig for, at de så går hen og bliver skadet. Jo, det kan han godt. Den sportslige han kunne sagtens sektor... have hentet, øh, tre dyre spillere, men, men så havde økonomien set helt anderledes ud. Mm. Altså en klub af AGF størrelse lige nu, og der hvor vi er nu, øh, på vej opad, mm. stadigvæk. Så må det være sådan, det er, øh, og det kan man altså se på bænken, altså det er spiller der er med, fordi vi har så mange skader. Ja. Hvad siger du, Jonathan? Med... Jamen, jeg, øh, jeg er meget enig med Kasper, og øh, ja, vi kunne sagtens købe tre dyre spillere, men det er stadigvæk ikke nogen garanti for, at vi vinder fodboldkampe. Nej, og som du siger, så kan de jo godt gøre, at skadet også, ikke? Nej, nej, de bliver skadet. De bliver skadet, de bliver skadet. Ja, men... Og jeg tror også, at Brian Sten, han har, de har jo selv sagt, at der kommer spillere til sommer, mm. og jeg tror, det er fordi, at Brian Sten har nogle spillere i kikkerten, som han ved, han kan få transferfrit, ja. som han ikke kunne få i vinter. Ja fordi deres kontrakt havde manglet et halvt år at løbe ja. men, men man kunne måske have diskuteret. Det er jo klart, at jeg kan godt forstå, at, at folk savner nogle mål, ikke? og der kommer ikke ramme med mål for vores angriber. Men, men det skal jo netop set i det billede, at Marte bliver skadet. Det ved jeg godt først i fredags, men Søren Larsen har også været skadet. Det vil sige, at han ikke kunne ikke komme i spil. Vi snakkede meget om Søren Larsen i optakten, som havde selvtillid og kom ind, og måske kunne prøve at spille sammen med Lille David og Larte. Men så bliver han også skadet, ikke? Og, ja. og så er det jo svært, fordi så har du kun Marte. Og gør godt med Og så går Marte også hen og bliver skadet Og jeg synes også at han har gjort Jeg er stadig den mening at man måske skulle have haft en Gardering på højre baksiden Det er så noget andet ikke Men, men det var så ikke lige da det mest var presserende men Jeg synes sådan set også at man må sige At han har gjort det godt Det er sådan set ikke Breen skyld at vi taber de her kampe Det er heller ikke hans skyld at folk bliver skadet det kan det godt være, men så handler det om sportslig sektor og, og træningsanlæg og alt det der. Det er noget helt andet diskussion. Men jeg synes heller ikke, at det er angrebspladsen, det er mest preserende på lige nu. Fordi at, at vi har trods alt skåret to mål de mm. sidste tre kampe. Mm. Altså, det er forsvaret, der er galt med. Der er gået 16 mål ind de seneste seks kampe. Ja. Og der har virkelig været hul i forsvaret. Og, og der så, som jeg ser det, så er det på midtbanen, der går galt. Fordi mm. der er ikke rigtig nogen, der har styringen derinde. Nej. Kasper Poulsen han har været en skygge af sig selv, siden han kom tilbage fra sin skade. Kasper Slot, han har ikke vist noget som helst, efter at han har afsted med landsholdet. Måske er han, haft, er han blevet forstyrret af den der opstart, han mm, havde. Mm. Jelle nørgård, han tager ikke styringen Danne han er lidt mere sådan en mm. en type. Mm. Der er god til at flytte bolden, men han, han er ikke den der råber og går foranstånde. Og Martin Og har ikke og Martin Jørgensen har været skadet. Jeg synes faktisk at dem du nævner der, jeg synes at jeg faktisk at hjalte er den der har skilt sig mest positivt ud. Ja. Og det er jo tankevækkende når vi taler om øh, en spiller som Kasper Slot, som har været med landsholdet og spillet virkelig godt i efter og rigtig godt. Var et salgsemne, klub, klub brygge var angiveligt ude efter ham ikke. Og så taler vi om nu en tidligere FCKer, som er op i årene og væsentligt ældre, en Kasper Slot, han kunne nærmest være hans far, ikke? Så har den, der har spillet vest. Må, må. ja. <laughs> men, men måske i midtbanen så, eller hvad siger du, Jonathan, at der kunne man måske også have savnet en gardering. Men igen, så er vi ude i det der visse og visse og, og jeg skal komme efter dig, ikke? Det er svært at forudsige. Altså, øh, der var en, der påpegede på øh, AFN.dk's Facebook-profil, øh, af i forbindelse med brøndby øh, at øh, lige nu kunne man da egentlig måske godt have brugt sådan Berg, Altså, ja. han ville, det, lige nu ærger jeg mig over, at han ikke er i klub. Det gjorde jeg jo også, da han, mm. da han blev sendt afsted til Vestjælland, men uh, han ville være god at have lige nu. Som, så sådan som en kamp, anden halvleg der mod Brøndby, hvor det var rent uh, duelkamp, ja. ja. der kunne han have været virkelig god. Ja. Ja, så kan det godt være, at han er lidt oppe i årene, men han er stadigvæk en fighter. Og der sætter vi ja. Emil Sjæl ind, og ikke et om Emil Sjæl. Emil Sjæl, som vi har stor sympati for her i programmet, men han har jo ikke den rutine, som Søren Berg havde og som gør det godt, kunne vi se fjernsynet også i weekenden for, øh, hvad hedder de, FC, FC Vestjylland. Vestjylland, hedder de det? Ja. Vestjylland, Slagelse. Ja, det gamle SBI. <laughs> Hvor vores øh, gode programmet Peter Gravlund jo, var medkommentator øh, til den kamp der. Og jeg afslører dermed, at jeg også brugte noget af min påske på at se første divisions fodbold. Jamen, det er også, første division er også spændende i lige øjeblikket. Ja, ja, og jeg kan ikke få nok af Peter Gravlund, så når han kommenterer en kamp, så lytter jeg gerne med. Jeg vil bare lige vende tilbage til det der med, øh, med de manglende mål. Mm. Øh, altså I den sæson, hvor vi rykkede ned anden gang Det er i 2009-2010 Der scorede vi 32 mål i hele sæsonen mm. øh, Selv i hvert fald øh, I den her sæson Der har vi scoret 42 indtil videre ja. Så. Men, Men det er selvfølgelig også Aron Johansson Der har scoret mange mål i efteråret Men det, jeg synes jo egentlig ikke, det er fordi vi scorer få mål Nej. Altså vi scorer to mod Brøndby Vi scorer to mod Nordsjælland Vi er stadig det mest scorende mm. udehold men øh, vi kunne måske godt undgå at lukke nogle mål ind såle modstander scorekasse på. Du nævner midterforsvaret du nævner også det med dem. Øh, med de mål som er blevet lukket ind. Vi har Kure har ude har haft et småskade. Jens synes nu også Atle ja. og Holland er slet ikke kommet i spil overhovedet. Han brækkede næsen. Så på den måde det er gode midterforsvar vi synes vi har haft, når det kun er Petri Passeren og så Arto Sorin som kan spille. Så det måske og der har været så meget udskiftning og Det har også været en del af problemet også, ja. ikke? Og, og, og tre kampe i træk, hvor vi har været nødt til at, at skifte ud I den første del af kampen ikke? Og på en skala for 1-10, hvor vigtigt er det at Det er de samme midterforsvar, der spiller sammen over en lang periode Det kan vi godt blive ind om, det er ret det, vigtigt. Det er vigtigt Jeg har lige en uh, kommentar med jer øhm, Kampen mod Brøndby Det var jo et uh, AGF's uh, Kamp i Superligaen nummer 666, jeg er ret sikker på, at det har noget med det at gøre <laughs> ja, så altså, det er simpelthen forbandelsen. <laughs> ja. På, på, det var godt, jeg ikke vidste det på, på, på forhånd, på Tom Brøndby Stadion på Vestegn, mandag aften i kulde og så kamp nummer 666. Vi kommer til at tale mere om den her kamp med det så berømte nummer, selvom det er et nummer, som øh, giver, hvad hedder sådan noget, ulykke eller, eller dårlig stemning? eller hvis det er jeg vidste, øh, djævelens tal. Fordi nu skal vi nemlig rigtig kaste os over på Skløns kampe. lytter altså til AGF Fan FM her på vores lokalradioprogrammer om AGF og kun om AGF. Husk, du kan finde mere om os på Facebook via AGF Fans DK's Facebookside. Du kan følge os på Twitter AGF Fan FM, og så kan du altså høre eller genhøre programmet via podcast på iTunes. Søg blot på AGF Fan FM, og så kan du høre os torsdag morgen kl. 9, hvor vi bliver genudsendt på vores søsterkanal 98,7. Så hvis du er en af dem, der ser Champions League i aften, er vi nok har mange faste lyttere, der gør, jamen så er der altså alle muligheder for alligevel at høre programmet. Nu skal vi så gå lidt i detaljer med weekendens påskekampe, det her nærmest engelske program, hvor AGF jo spillede både fredag og mandag, og som bekendt altså desværre tabte begge kampe. Og til at hjælpe os med at dissekere, hvad der gik galt, og hvordan situationen nu er i truppen, har vi fået lov til at ringe til assistenttræner Jesper Sørensen. God aften, Jesper. God aften, Søren. God aften. Tak, fordi vi må ringe til dig midt i Champions League. Ja. Ja, men det går ikke noget. Det gør ikke på. Da jeg skrev til dig i eftermiddag for at spørge, om jeg måtte ringe til dig, så skrev du tilbage. Er du klar over, hvad der sker i aften? Ja, men det er, det er rigtigt. Og. Øh, der sker jo noget andet i fodboldverdenen også. End, øh. Det men gør der. det her, det er meget fornemt. Tak, og tak fordi du var med. Hvad står der? Øh, der stod, øh, jeg så Paris, Barcelona, ja. der stod 0-0, der gik. Okay, det er den, og. vi er mest interesseret i, selvom vi også har en, der er fan af tysk fodbold her i studiet. Men, ja, men, jeg er faktisk mere fan af den anden kamp, Men jeg vil hellere se den anden kamp, men mine børn vil helst se Barcelona. <laughs> så må man give sig. I det ja. mindste har du ikke nogen børn, Jesper Sørensen, som så får lov til at se Disney Channel i stedet for, som nogle gange hjemme med mig, hvor det er den, der vinder. I hvert fald, når AGF ikke spiller. Nå, nej, Jesper... går, jeg går alene med også, nej. Nej, og tillykke med det, med det fine resultat i dag. Reserveholdet, som du står i spidsen for, I spillede i Odense, og I kom hjem med 0-0. Og der var noget med, at den eneste, du havde med, som faktisk vækker blandt også fans og tilhængere, det er Emil Årsager. Det var et ret decimeret hold. Det var det jo grund af den situation, vi har på første med, med mange skader. Vi er kommet ind i lige nu i en situation, hvor vi er kommet over påsken med, med en del skader, og det er vi ret ked af. Mm. Og med en kamp allerede fredag aften, der tør vi ikke at løbe nogen risiko med nogen af de spiller, vi har. Nej. Så jeg tog vores brave og rigtig gode unge spillere med, som, øh, som så fik sig en udfordring i dag. Øh, de, øh, de gjorde det over det, jeg forventet, mm. og måske endda over det, de selv forventet. Det var en god oplevelse. Og det går jo rigtig godt med, med reserveholdet. Det er jo op og ned. Altså, det er forskelligt, hvad vi kan stille med at holde, men altså, turneringen er god, og den er god, fordi øh, vi spiller nogle gode kampe, hvor vi har en god mulighed for at blande... Øh, dem, der er allerede er etableret, dem, der er lige på vej til at blive etableret, og så de unge for at se, hvor langt er de fremme. Mm. Så det er, det er godt at bruge det. Men Jesper, du har jo også, nu har du været i, i dag, og du har været to gange på Sjælland i Storkøbenhavnske område her i påsken. Øh, sådan set over en kamp, øh, I vil vel ret træt af, hvordan den her påske gik, er I, ikke? Jo, det er vi da bestemt. Vi, vi har ikke fået noget, vi har ikke fået meget godt ud af påsken, lad mig sige det sådan. Øh, vi har jo ikke fået penge. og det er det det første, og fremmest handler om. Derudover så har vi fået lidt øh, triste oplevelser. Vi har fået en Marte Vatsatze, der har, var ude for et uheld i, mm. i fredags og brækket og havde mm. kompenseret brud der, og derudover har vi fået et par uheldige skader, der har gjort, at, øh, at vi har måttet områkere, og vi har måttet øh, ligesom få brudt, hvad der måtte minde om rytmer, når vi har spillet, og det har selvfølgelig også været, været lidt uheldigt. Og øh, og så har vi ikke formået at få præstationer med hjem, som ligesom så gav en, mm. øh, en forhåbning om, at så er vi alligevel på vej, mm. selvom vi ikke fik point. Så nej, det er ikke været en god påskås. Var, var det en tung dag i dag at komme på arbejde? Fordi den der kamp i går aftes, som vi kommer lidt ind på i detaljer om lidt, det er jo sådan en af dem, som, som gør nas. Ja, det gør den. Det gør den, og det, det gør den jo selvfølgelig, fordi det er en værkt tænkelig måde, vi, vi taber på. Vi kunne have, der kunne have stået 0-0, 45 tid, og så kunne de simpelthen have scoret i årtiden, men mm. øh, vi havde alt i vores hænder i pausen, og, øh, og øh, jeg tror, at det, at vi sætter det til i anden halvleg på den på den måde, vi gør det på, det, øh, det tror jeg desværre, er, øh, ja, det, øh, hver måde kunne vi ikke rigtig øh, tage på. Det gode ved det, det er, at der er kun en vej øh, fremad og derfra, og det er selvfølgelig netop fremad. Så det, det er jo sådan der. Yes, Hej Jesper, Kasper sådan her. Jeg har lige, jeg ved, nu ved jeg ikke, hvor meget I har analyseret på kampen i går, men øh, altså, jeg sad og kiggede på noget statistik fra, fra Superliga.dk, øhm, ja. og I vinder jo faktisk øh, flere bolde end Brøndby i kampen, men, men forskellen er, at I vinder dem nede i jeres eget forsvar, og Brøndby de vinder dem på midten. Hvordan, hvordan kan det være, at I taber så mange bolde inde på midten af banen? Ja, hvordan kan det være? Altså, det, der kan vi bruge mange flosker omkring, hvorfor vi gør det. Først og fremmest, så, så var vi ikke dygtige nok, når vi havde den, og derfor så tabte vi også en hel del. Vi, var, vi turde heller ikke rigtigt at, at spille. Øh, sådan, at vi turde løbe ret meget risiko i anden altså, vi, vi Spillerne de fik aldrig rigtig ro på spillet. Og, og det er jo som om, vi stod og forsvarede en føring hele tiden. Så scorede de til 1-2, hvilket gav uro med det samme. Og, og ikke gav også nogen ro. Og derfor så synes jeg, at vi blev febrilske, når vi havde bolden. Og det tror jeg, det var noget, der gjorde, at vi, vi mistede den så tit. Øh, at vi vinder flest bolde nede i vores eget det er jo meget naturligt, fordi ellers så, så er de andre nok skåret mere end tre, men, men det er sådan, det er. Øh, Jesper, er der et eller andet ubevidst, for det er det jo selvfølgelig, men er der noget i baghovedet, som går i gang, når man siger, at vi er en 2-0 på Brøndby Stadion mod bundholdet, vi ved, hvordan Brøndby kan falde sammen på hjemmebane, øh, der er ikke nogen tilskuer til at, til at bakke dem op, vi går ind, og så skal den her bare køres hjem, og så kommer der den her scoring, som så skaber noget panik. Det er Peter Sørensen også inde i sin efterkritik i dag, i hvert fald i forhold til, til den der komme ud til os, der kan læse den i medierne. Er der et eller andet, der skal vi sige, mentalt ikke er helt på plads? Ja, det, det skulle man jo tro, når det ender med at blive sådan, men, men jeg synes nu egentlig, spillerne havde sådan en spillerne virkede til at have en god fornemmelse i pausen. Mm. Øh, så kommer vi ud, og de scorer sådan på på sådan et indkast der, hvor vi, hvor vi for det første er rigtig dårlige til at afvise mm. den bold, der bliver kastet ind, og når den så endelig når vi så ikke kan afvise den, så er vi også veldig dårligt til at, til at komme på den, der så falder ned og, og det må vi bare sige, at, at det var jo nok to situationer, der, hvor vi scorede på, men der var jo flere end dem ja. det var ikke kun de to, hvor det var, hvor det var panik og farberfærd, altså vi kunne slet ikke afvise det men, og men... det er jo dårligt og der skal vi jo netop i sådan en situation, når de har de spiller de så har ikke fald i den fælde og faldt for langt tilbage og ikke lægget pres på Brøndby øh, ja. længere frem på banen. Men det gjorde vi. Og det var jo det var dyrt. Ja. Det var dyrt. Hvad er det, der gør, at I ikke afviser godt nok? Fordi det er jo nogle gode forsvarsspillere, der er, men som vi talte om, inden vi ringede til dig, så har de jo ikke spillet sammen så længere. Der har været meget udskiftning i midterforsvaret. Er det simpelthen, fordi rytmen øh, ikke er nok øh, sammenspillet? Eller hvad er det, der gør, at man ikke får afvist nok? Fordi hvis man ser på navnene dernede i midterforsvaret, så kunne de jo sagtens finde ud af at afvise sådan en, en, en for en, men det går, det går alligevel galt nogle gange, ikke? Jo, jeg synes, at vi er, jeg, jeg synes, at det, i den her forårssæson her, så er det jo ikke ret mange, når de får lov til at spille, som de gjorde i går på, op på Simon Makina, så er der jo ikke ret mange, der er, der er rigtig afvist alle de bolder, der går på ham, men, men det, der, der havde det bare ikke kvalitet nok til det, altså det, jeg tror simpelthen nok, at vi var vel på stedet hmm. fleste gange, men det, det kunne de ikke. Altså, som oftest, når vi har spillet med Grønby, og de har haft timer med, så har vi haft Anders kur netop til at, til at også kunne spille en hovedrolle i det der. Det, der må vi sige, der er han dygtig dygtigere den del af spillet, end de andre stopper, vi har. Men Det er ikke nogen undskyldning. Altså, så skulle vi netop kunne være, så skulle vi netop have endnu større fokus på at, at komme højere op i banen og lægge presset højere op, så vi ikke kunne slå dem så uhindret op. Mm. Og det, det var vi dårligt til. Altså, vi var alt for dårlige til at, at få presset dem, den spiller, der skulle spille bolden op, så de blev alt for... altså. Det, det altså, var, det var for nemt for dem at lægge præcise og, og gode bolden op til, til Simon, som, øh, mm. ja, som vi så ikke fik afvist nok. Altså. Men øh, ja, så... I ved i hvert fald, hvad der gik galt, kan man sige. Så det har I noteret ned. <laughs> ja, det ved jeg ikke, om vi gør Altså Der kunne gå mange ting galt. Der sker jo også det, når, når, når Brøndby, de pager 2-0 i pausen. Og nu siger du bare ikke, at der ikke var nogen tilskuere til at, mm. at animere dem osv. Det kan jo også godt have været en fordel for dem, at der ikke var. Ja. Det skal man bare lige huske på. Altså, hvad De går til pausen 2-0 mod os. Så er de blevet pivet ud, ikke? Oh. Og, øh, og nogle gange, så, er det jo, så kan det godt være pres, at, at der er mange mennesker på sin, på sin egen hjembane og det er sådan, at, at det ikke går så godt. Det kender I Men, altid i hvert fald her i Aarhus. Ja, det, det tror jeg nok, der er nogen, der kan huske, ja. at det også var sådan en gang i Aarhus. Men øh, når det er sagt, så vil jeg sige, at øh, de smider jo også alle hæmmelinger over bord. Øh, og det skulle vi have kunnet udnytte. Mm. Altså det vil jeg sige, det er den største skuffelse for mig det må jeg sige, det er, at vi ikke er i stand til at udnytte, at de, at de begynder at spille meget mere åbent. Ja. Øh, fordi selvfølgelig vil de komme med, med alt, hvad de har i sådan anden halvleg og forsøge at bringe boldene tidligere op, og prøve at gå lidt højere op med deres baks, og forsøge at vende bolden højere op i banen. Det er jo også det, der sker. Og det er måske en årsag til, at de vinder flere bolder op i banen. Men der skulle vi så måske lige have tålmodighed til at og sætte vores spil i over en to-tre afleveringer, og så skulle vi have haft fart og mulighed på til Ja, for der har været mange situationer i den her sæson, hvor I netop har kunne score op mod hold, der har satset så meget, kan man sige, som Brøndby gjorde og ja. der er Nu manglede så Stefan Petersen i går, ikke? Men, men, men, men, men netop, at I kunne have haft i de der angreb, så det er egentlig det, du er måske mest skuffet over. Det kan godt være, at I taber 3-2, men måske kunne I have, have vundet 5-3, ikke? Ja, altså... det Selvfølgelig. Jeg er lidt ærgerlig over, at, at de scorer så tidligere i fordi det giver dem håb, og det giver også øh, mistro. Mm. Øh, og det jeg er ked af, det er, at vi ikke, når kampen den så skrider længere længere frem, og de satser mere, at vi ikke, øh, at vi ikke simpelthen spiller os nogle muligheder, nogle chancer for at lukke. Øh, banen var enormt dårlig, og det var den dårligste bane, vi har spillet på i lang tid. Så det var svært øh, at spille og få timingen til at passe i afleveringerne og få aflængere til at Men alligevel, vi har en situation i anden halvleje, hvor mm. vi har en fantastisk mulighed for en kontra, hvor det der i Arne direkte ind i modstanderne, mm. Hvor han bare skal lægge den ud på øje og sidde til slot. Yeah. Altså, og der har vi de muligheder. Der har vi for få af dem. Altså, den har vi for få af. Mm. Der burde vi, når Brøndby spiller så åben, som de gør i anden halvleje, få lidt flere. Mm. Altså, og det har, det har bare krævet en lille smule mere coolness øh, af spillerne i situationer, hvor i stedet for, at vi... Øh, føler os drifte bare, og sparker noget. Øh, så lige holder bolden et lille øjeblik mere, og så spiller den fri af det første pres, og så vil der masser af møder. Men okay. det, kunne vi, det evnede vi ikke i går, og jeg tror, havde vi, havde, jamen, altså man kan altid sige, vis og vis, men, altså, vi evnede det ikke i går, det gjorde vi ikke, og det, det, var, det var nok det, jeg var lidt ærgerlig over efter kampen. Jeg var ærgerlig over at tale, det. Altså, Jesper, det øh, I, I scorede alligevel to mål, øh, men hvordan kan det være, at I har lukket så mange mål ind her de sidste mange kampe, Ja, det er jo det. Vi bliver jo altid spurgt, hvem er det nu, der skal score målen, og hvem ja. er det så, der skal score målene. Jeg er ikke nervøs for, om vi kommer til at score mål, det gør vi. Jeg er mere nervøs for, om vi øh, om vi bliver dygtige nok til at, at lukke af. Altså, jeg synes, at jeg har set en tendens hen over efteråret, og også øh, nu i foråret, hvor vi skal til at stramme andet på, øh, på simpelthen at få lukket bedre ned i, øh, i vores forsvarsspil. Men var, var det ikke et fundament, I havde fået på plads? <laughs> ja, altså, det, vores stil ændrer sig lidt. Det har den jo. Altså, vi havde jo en, en rigtig god, god grundsubstans i vores forsvarsspil, da vi spillede første division, og Peter Sørensen har jo indført et rigtig godt forsvarsspil, som, som er kendt af alle spillere, som, og som jo virkelig har været noget, vi har brystet os af, specielt sidste år, da vi rykkede op, og så vil vi altid spille til nul. Vi, vi har jo begyndt at spille anderledes, altså vi spiller med andre typer, der der lander nogle andre steder på banen, og der er sådan, at vi angriber, og, og som, som er lidt dygtigere til at holde fast i bolden. Og det gør så også, at vi, vi spiller måske med lidt større risiko, end vi har gjort tidligere, øh, hvor, vi, hvor vi sætter spillet tit op på modstanders bananleger. Øh. Og det kræver simpelthen, at, at forsvarsspillerne er dygtigere til, til at blive af på, på 40 meter nu i stedet for før i tiden, hvor de kun skal blive af på 25 meter. Og, og det, vi, skal have fundet ind til, vi skal selvfølgelig have fundet ind til den kerne igen, øh, mm. Og vi øh, Jesper, nu der er jo sådan en dag der på øh, især efter sådan en kamp øh, mod Brøndby, som vi øh, bliver skuffet over fordi vi for en 2-0 osv. så videre. kamp er sådan mere og sige, jamen den regner vi måske ikke så meget med. Men der er utrolig mange skuffede tilhængere sådan på internet og sociale medier osv., så videre, hvor vi jo så ligesom følger med dagen der på. Og mange er jo nu begyndt at snakke om Kihus 2010 og nedrøkning og så videre, Som en der er tæt på staben og en som er med til at have ansvaret ude i klubben, hvad tænker du om det? Altså, jeg ved godt, at, at mange af os tilhængere, vi kan hurtigt komme til at skyde gråspor med kanoner og med alle på væggen. Men kan I begynde at begynder I at tænke også det? Altså, ni point ned til stregen. Altså, begynder man at se ned ad nu også? I skal møde Esbjerg på fredag, og, og der altså alle de der ting. Er det overhovedet fuldstændig latterligt, at vi tager det ord i vores mund, eller hvordan tænker man om det? Mm, det er den her... Jamen, det er jo det, det, er jo det der store <laughs> strækscenarie, mm. Superligaen i det hele taget handler om. Altså jeg, siger, jeg siger faktisk, øh, øh, og det er jeg altså, ligger med, om jeg bliver citeret for, altså, to det handler for de fleste, der er måske to, mm. to klubber, Det handler om at undgå nedrykning, og når man er klaret det af, så kan man begynde at kigge alle muligt andre sted hen. Yeah. Øh, sådan er det altid. <laughs> Fordi det er det, det handler om. Er det yeah. øh, og, øhm, og når man så øh, er en situation nu, hvor vi ikke har været inde i en god stime, jamen så er det unaturligt at, at kigge alt for langt op. Yeah. Sådan er det. Og hvor langt vi skal kigge ned, det ved jeg ikke. Vi skal kigge uh, til fredag. Ja. Længere den ikke. Men det ser Og også vi meget ikke... godt ud, hvis, uh, hvis I tager, uh, tager point, Fredesbjerg. Jeg synes, kampen i går også viste, at det, den her Superliga i år handler om, er tætte hold. Hold, der, der ikke giver hinanden meget. Jeg synes, at FC København har været god over hele sæsonen. tabte til, hvor i går okay. Jeg synes, Nordsjælland uh, var belastet af Champions League i efterår, men jeg synes også, det er et godt hold. Og så synes jeg, det er et tættet bag bagom det. Og, og det synes jeg faktisk også, at det er det, det her forår har vist. Altså, Det kan godt være, at vi har tabt til Brøndby i går, men det var ikke sådan, at vi ikke var med i kampen. Så jeg synes, når vi vinder OB, så er det også en lig kamp på mange parametre langt. den vej. Så jeg synes bare, at... At det ser godt ud. jeg ved at Hvis vi vinder over Esbjerg, så ser det godt ud, men jeg vil ikke drage så mange konklusioner på det enkelte resultat i den enkelte kamp lige nu her. Altså, vi, jeg tror, vi har mulighed for at komme til at spille med dem, det vi gerne vil, øh, langt hen ad vejen. Og hvad er det, Jesper? Jamen, vi har jo kunne godt tænke os at spille med om at komme op og se en eventuel fjerdeplads. Ja. Og det tror jeg, vi får mulighed langt hen ad vejen. Øh, det kan vel så være, det glipper på et tidspunkt, mm. men det må vi så se på. Øh, jeg tror, at, øh, at der vil hænge et et stykke vej nu. Sådan er det. Mm. Og, øh, og indtil det endelig er afklaret, så vil alle sige, kan I huske 2010, det, det lever vi med. Og, øh, og det er ikke noget, vi fokuserer på, men det ved vi godt, at alle andre folk tænker. Ja. Øh, det vil de altid gøre. Og så, omvendt, når man har været udsat for sådan noget, så vil man altid tænke det. Ja, det er klart. Og omvendt har I jo øh, kun tre point op til den fjerdeplads, som du snakker om, ikke? Ja, og det er også det, jeg siger. det, det er jo, det, det, altså, Får man en stime, hvor man kommer ind øh, og spiller med øh, med, med en god selvtillid, og man kommer ind og får en god ro på den stil, man gerne vil spille efter, og, og den måde, man gerne vil gøre det på at få lidt flyd på, på sit øh, spilsystem og stil, jamen så kan man hurtigt vinde tre kampe i træk. Jamen med tre kampe, ni point, jamen så ligger man pludselig helt andet sted øh, og snakker om noget helt andet. Og, og det accepterer vi, at det er sådan, det er her i Superligaen, fordi den er så tæt, som den er. Men Jesper, hvad er det så, I fokuserer på frem mod Esbjerg-kampen? Fordi man kan sige, at nu har I tabt rigtig mange kampe, kun vundet en enkelt i foråret. Hvad, ja. hvad lægger man så fokus på i den daglige træning og, sådan, og i oplægget til kampen? Ja, vi er nødt til at finde ind til en uh, lidt mere stabil defensiv kerne. Altså det er vi nødt til. Og ja, det skal vi. Færdig, fordi uh, vi vil gerne angribe, og vi vil gerne uh, give uh, folk så godt et uh, underholdende produkt som muligt. Men vi vil for alt heller anden, noget andet vinde. Uh, det er det, det sig om at få pointe. Og vi, kan ikke, vi er nødt til at få lukket bedre af, og få fundet ud af, hvordan vi, hvordan vi kommer til at gøre det lidt bedre i vores defensivspil. Det, det er vi nødt til. Og hvordan med opstilling? Fordi det, vi, nu ved jeg godt, at du kan ikke kan komme ud med en startopstilling, men I, I har, og dermed selvfølgelig også vi alle os, der holder med klubben, har nogle store udfordringer med at stille et, et, et rigtig godt, slagkraftigt hold. Jesper, hvordan gør I for eksempel i forhold til det offensive, tror du, på, på fredag? men vi gør det, at øh, vi tillader os at være lidt åbne for, hvem der nu kommer ud og viser, at de synes, at det er rigtig interessant at komme til at spille her til træning. Mm. Altså, det, det er jo det, vi har mulighed for. Og så øh, ser vi på, hvad er Esbjerg for et hold? Hvad, Hvordan er det, man bedst kan ramme dem, mm. også på den defensive side? Mm. Det, det er klart. Og, øh, og lige nu, der må vi sige, der har vi jo egentlig ikke det helt store overblik. Vi har nogle uafklarede spørgsmål med nogle spillere, som, som har været skadet her. Ja, hvad med for eksempel med, med Marco Sulk Solberg? Ja, præcis. Der er, ikke, der er en uafklaret situation med ham. Altså, vi regner med, at han nok skulle komme til fredag. Men det er jo klart, det er jo ikke et spørgsmål om, om nu skal vi have Markus ind og spille i en fart. Altså, men okay. En spiller, der er en der midtenspiller, som, som ikke har været skadesfri her i går. Der skal vi jo ikke at sats på, og skal han være. Han må komme, når han kommer, og det skal, han skal nok uh, få sin mulighed for. Så kommer I da og fik BDM yeah. fra African Cup of Nations. Det har været lang tid, og det har været for lang tid. <laughs> yeah. Desværre, fordi at de kom i semifinalen, hvilket betyder, at de kom med til VM. Yeah. Uh, og så han er væk hele august også, så det er noget højt. Men, uh, nu var han med, så var det jo godt nok der det kvalificerede Det ved jeg ikke alt om. Men øh, så kommer han hjem, og han giver os en anden mulighed. Altså, han har en hurtighed, som vi kan bruge nu, hvor Stefan er væk. Mm. Øh, og så må vi se på det. Så er vi ude i noget, der hedder midtbanen jo Osama, Slot, Hjalte og Ek, Bedi? Ja, det skal jeg ikke spore. Det, det er meget godt bud, er det ikke, Jesper Jo, men jeg tror, alle bud er vel gode. Ja. Det er det gode ved... Hvis jeg skal sige noget positivt om situationen nu, så er det, så har I jo en masse muligheder for at gå og blande kortene. <laughs> har du lige fire kampe i træk, så det er ligesom lidt for selv. Det må man sige. Og det har du i hvert fald ja. også, Jesper Sørensson. Ja. Du har nu fire dage så småt til at blande kortene, men først så skal du lige overstå øh, aftens Champions League. Og ja, det var det rigtig også meget plan. ja, det var godt. Og det var rigtig pænt, at vi måtte ringe til dig. Og held og lykke på fredag. Vi er mange, der krydser fingre og håber, I klarer tre point over Esbjerg. Ja, men det tror vi, at det gør... Altså, hvis der er nogen... Øh, hvis selv spillerne i det, I hukommer, den, den følelse, de havde i går, så ved jeg godt, hvor gerne de er ved med den. Så, det, det tror jeg nok, at vi skal komme på fredag. Godt at høre. Så kan de gå og sumle lidt over det, og være lidt indebrændt, og så få de ud på banen på fredag, ikke? Det tror jeg. Skide godt. Kan til alle gange. kan vi ikke det? Jo, no. tak fordi vi må ringe, Jesper. på. god aften. Held og lykke fredag. Ja, helt lige meget. Ja, sådan lød det altså fra assistenttræner fra AGF, Jesper Sørensen. Ja, en, som altid velovervejet og velafbalanceret, Jesper Sørensen her. Umiddelbart, jeres reaktion, Jonas, du sidder skumler derovre. Jeg kan stadig ikke finde ud af, om det er, fordi Manchester United og Havs far og AGF har tabt i påsken. Men øh, hvad siger du så umiddelbart til den her, skal vi sige, analyse af kamp? Noget af det, jeg er blevet mærke i, som han jo har fuldstændig ret i. Det største ærrelse er måske, at AGF ikke formår at score på nogle kontra i anden halvleg. Mod ja, det, er det er jo vores varemærke, ikke? Jeg skulle lige til at sige, det er jo typisk noget, vi har været rigtig gode til, eller agf spillerne har været rigtig gode til. Og, øh, men, men, som han også siger, at, at det er jo også... Selvfølgelig det ikke, kan man ikke give banen skylden for det, men det er den ringeste, han, Jesper Sørensen siger, at det er den ringeste bane, de har spillet på hele sæsonen. Ja. Og øh, det er det måske ikke... ikke så det er måske, Nej, det siger i, i øvrigt ikke så lidt. Der er nogle pløjemarker rundt omkring, der øh, ser meget slemme ud. Men, men det er jo måske heller ikke... Øh, gives fordel, at, at spille på en bane, der er meget knoldet, altså fordi det det ødelægger nemt kontramuligheder ja. hvis bolden lige hopper en lille bitte smule smule så så er hele angrebet ødelagt men mm. man kan sige en høj bold op på det der det er jo også en mulighed altså mm. han er god til at få fat i den han er god til at holde på den mm. og fordele den. ja men mm. det var der jo rigtig noget nej det var jo ikke forsøgt, no nej, nej. Noget, jeg forsøgt at det behøver. men altså jeg synes altså jeg synes at alligevel han tager den der, skal man sige, den der kritik der har været til sig i forhold til hvordan de præsterede i går. Og det må man jo mm. sige det har de jo jo selv meget skuffet ikke og det skal man også huske på når man selv er meget skuffet det er spillerne jo også der er ikke noget de heller vil end at vinde. Uh, men spørgsmålet er så, om de kan hive sig op til det på, på fredag. Kasper Ottosen, hvad... hvad nu fik vi ikke rigtig nogen navn ud af ham. Hvad tænker du på fredag? Altså, hvad, skal man, hvad skal man gøre? Nu nævner du David. Jeg ved, du er glad for, for Hulk, altså Marcus Solberg. Skal man have ham i spil? Hvad tænker du fredag? Ej, jeg tror også, det er for tidligt at sætte ham ind øh, fra starten af. Også når ja. han har været småskadet. Men sådan øh, en som McBady, det kunne godt være en mulighed. Mm. Øh. Jeg sad jo her og på mit lille ark og skrev en holdopstilling op. og så videre. Der manglede jeg en, nemlig ude venstreside venstre side, hvor der var stort spørgsmålstegn. Og så siger Esper Sørensen. Ikke Hvad siger du Jonathan, Han lykkes Han har været langt væk. Han har spillet fodbold i varme lande og så kommer han hjem. Han har været skadet også. Ja, i, øh, ja. Han var ude af semifinalekampen, som øh, Nigeria jo øh, ikke tabt øh, 2-0 til Egypten. Øh, men er vist angiveligt mm. klar igen. Men, men er han klar til at spille ja, superliga? Nej. nej. Det tror men jeg, jeg ikke. Men det kan han. jo blive nødt til. Ja, ja det er jo det. Hvem skal der spille venstreside? Så skal man have Emil Cil. Ja. den der jeg løsning? Jeg synes det var tydeligt at du sammen har. Han er bedst i venstre side. Okay. Men hvad så med at rykke lige op i venstre side og ja, Kirkeskov. Kirkeskov og Pulsros på højre bakke, måske? Ja, måske, ja. Der er mange muligheder. Så der er stadig nogle muligheder, men vi mangler lige den der angreb, vi mangler Søren Larsen desværre til at komme ind og erstatte Martin <laughs> det... Mar Vassarts, ikke? Men så må... Gravlund. Gravlund, ikke? Ja, ham kunne vi jo rigtig... Nævne ringe... Paul, Scho Paul <laughs> Ja, det kunne han selvfølgelig. Og det der <laughs> øvlen... snakker vi om, inden sæsonen, ikke? At sådan uh, Gravlund-typen, ja, mangler vi i går, uh, ikke? indstillingen, det manglede i høj grad. I høj grad. Der, en, der går forrest, og en, der takler igennem, når det kræves og og en som man kunne høre, fordi i går kunne vi ja. have fornøjelsen af at prøve at høre lidt af spillerne, selvfølgelig er der lyd på, men der var ikke nogen der virkelig gav en anden skideballer. Ikke? Jeg, jeg synes det var en, netop fordi man kunne høre øh, alt hvad der blev sagt Jeg mm. Synes jeg, det var en fornøjelse at høre Peter Sørensen råbe godt og godt Så bliver han jo nok i Aarhus, i hvert fald, ingen udsted i nu. Ja, han, han tog <laughs> i hvert fald med hjem fra ja, Brønby, jamen, han, det er det. han bor jo ganske tæt på, så, så han tog der i hvert fald med hjem. Men vi savner sådan en indpisker. -kamp eller ej, det har vi også snakket om før. Vi savner lidt sådan en indpisker. Martin Jørgensen er desværre ikke med. Han er jo indpisker på sin egen sang, ikke? Men vi savner sådan lidt en gravlundtype. Jeg kan Stampe. også godt forestille mig, at det er sådan en, Brindstenen, han kigger efter til midtbanen til ja, sommer. Hvem er det? Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> så, så godt et overblik har jeg ikke over europæisk fodbold. Det må men, vi snakke om, når vi nærmer en, os øh, vinter, eller sommerens transfervindrykker. Ja, en en, en dirigent ind på midtbanen, fordi hvis Kasper Slotflere skulle der, sted, hvis der stadig skulle være noget interesse, selvom han ikke præsterer for tiden, så... Frank Hansen, øh, Silkeborg, midtbanespiller... Der er, han, er, han, er ikke han, er han er ikke god nok Vi kommer til en dag, hvor vi skal snakke om alle de her navne her Nu skal vi kun snakke om Aarhusnavne Så angrebet David Og så lille David De ponger de ponger eller hvad, tænker du, Kastlottusen? <laughs> ja, ja, umiddelbart Jamen du er helt afmeldt Hvad ja, skal der, fordi... vi med det angreb? Ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, Slott han slog igennem I hvert fald på den offensive måde. Så nej. han skal måske nok trækkes ned igen Og så er det nok, som du siger, enten mm -hmm. Jalte eller, eller Poulsen ja. øh, Og Poulsen, han har været meget formsvag og så er der jo en bænk der minder om Jesper Sørensens reservehold i OB ja. i kampen i dag, ikke? Altså reserveholdskamp, fordi det her er jo så hvad vi kan stille, kan man sige. Jeg er rigtig ked af at Stefan Petersen blev skadet, fordi jeg vil godt have set ham om ikke i front, så i hvert er fald er topscorer med fem ja, Og jeg jeg har altid jeg har faktisk haft ham på min notesbog at vi skulle have ham som et decideret emne her i programmet om ikke hvad han skulle omskoles til decideret forward. Ja, det har vi to jo snakket en del om på i hvert fald på Twitter. Og tror du ikke at han måske havde nærmet sig den rolle, hvis han ikke var blevet skadet? Jo da. Det håber jeg da, i hvert fald, ja. fordi han er det bedste bud på en målscore, vi har lige i øjeblikket. Hvad du ser i ham til, han måske kunne være en god øh, frontangriber? Han scorer. Ja, men ja, bortset altså, bor fra det. også. Ja, han er hurtig, mm. og han, han har lidt det der gravlån i sig. Ja. Det der med at tage nogle hurtige træk ind i banen, og så lost tæt. den, mm. ikke? Og så... Men det han giver at, sig også altid Han giver sig, det sig altid ja. Men er det godt at være uh, Meget hurtigt Hvis man er frontlandgryber Fordi så er som Mackinock Han er måske ikke den hurtigste Fordi du, du kan jo ikke Rektigt komme bagfra jo Nej men nu spiller vi jo Heller ikke den type fodbold Der Nej. passer til Mackinock øh, Altså Der er det jo mere Med, med nogle rygge ind i banen ja. Og altså det er, jo, det er jo sjældent, vi skruer på, øh, ja. på høje bolle. Altså, jeg, jeg er vild med tanken, fordi han er stærk, han virker muskler, ikke? Han, er, han er høj. Det kan godt være, han ikke var hans bedste på hovedstød, men det kunne være, hvis han kunne begynde at få nogle indlæg. Altså, Har vi kunne... hørt, hvor lang tid han er ude egentlig? Nej, Nej det skulle vi have spurgt Jesper Søn. Hvis vi skulle spørge ham om alle de skader, jeg var også lige ja, ved, jeg ville lige spurgt ham om, det var satse, øh, hvor, hvor, hvor situationen var med ham. Jeg var inde på hans Facebook side, men der kan jeg kun se sådan nogle krogeduler, så der ja. ved jeg ikke hvor langt han er. Så. Men der snakker vi et halvt år. ikke? Der, der snakker vi et halvt år. Det ja, er i hvert ikke ude for sæsonen. FP er, ja. er ikke ude for sæsonen vel? Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, men i hvert fald kunne vi godt tænke os ham. Men Altså vi, vi må se hvad der sker fredag. I hvert fald spændende at høre sidste ting vi lige skal runde af med Jesper Sønsten de Det kunne jo også være en helt overskrift for et emne engang. Superligaen handler kun om én ting om ikke at ned. Det har vi vel haft op før, Hister her. det er jeg meget, meget enig med Jesper Sørensen i, det er det, det i Danmark handler om, og det er et stort problem for Ligaen, det er en helt anden snak, men er I enige? Ja, ja. Er I, helt enige. Superligaen har aldrig været så tæt, som den er i den her sæson. Der er, vel, der er vel ikke reelt set et, et hold eller køge, som, som man mener, at det, det hold rykker ned. Men vel også generelt, Kasper, for hver gang sæsonen starter om sommeren, så er der FCK, måske FC Nordsjælland, der er blevet et af de hold også. Ja. Men resten kæmper om ikke at rykke ned, indtil godt ind i foråret. Og det de går ud de over Det synes jeg. Altså, jeg er stor for en større liga, og det har jeg altid været. Mm. Fordi så ved man, at altså, så er der flere hold, der er sikre. Mm. Og så kan de planlægge efter det. Så kan de ja. køre nogle, øh, nogle flere talenter ind. Mm. Hvad siger du, Jonathan, med det der med, at øh, det handler om ikke at rykke ned? Det var sjovt, hvis det handler om at vinde noget, ikke? Jamen, det synes jeg også, men, øh, men det er, er der ikke nogen, der gør. Jo, AB havde en, en god sæson mm. i 2008, men det, det er mere øh, undtagelse. Ja. End, altså, jamen, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har sagt det mange gange. Jeg synes, at FCK skulle have, have sin egen liga, fordi de vinder den alligevel hvert år. Så kan jeg lige så godt få, der, få sin egen liga, som kun er at få dem. Ja. Og så lad os andre have det sjovt. I Superligaen. Fordi jeg synes ikke, Superligaen er sjov. Men altså. det er jo heller ikke sjovt bare at spille en liga, hvor det handler om at ikke rygge ind. Nej, det er noget. det. Jeg, siger. jeg synes ikke, Superligaen er sjov. Men nu følger du øh, tysk fodbold øh, til det, ikke? Ja, der. det er jo så lidt det samme. Men... men er det det samme i Bundesligaen? For der er jo været der i Bundesligaen 20 hold, eller hvad? Ja, og ja. Bayern, de er jo så... Bayern er så suveræn, ikke en Men der er der, der... Er jo stadig nogle andre hold der vinder og så er det jo også i Superligaen. Ja. FCK har jo ikke vundet hver dag. Nej nej, men jeg tænker på det der med at gå ind og sige at nu handler det om at vi skal have de her 40 point og ikke rykke ned. Nej, i, i i Bundesligaen der spiller du om, om en, en top 4 placering for at komme i Europa. Ja, det, det gør blandt andet hamborg. jo. Og der er jo rigtig mange hold som ligesom ikke starter sæsonen med at tænke på, at nu skal vi ikke rykke ned, man tænke på, at nu skal vi med op ikke? Ja. Og man har jo på fornemmelsen især i år, at det handler om ikke at rykke ned i Superligaen. Ikke? Men det er jo så også fordi det er så tæt ja. altså, vi, vi ligger jo på pladsen, og der er 9 point ned til, ned til nedrykningsdrejen. Ja, der er 3 point op til fjerdepladsen, og øh, 9, nej, 11 point op til tredjepladsen. Vi, vi kan jo se, selv andenpladsen er jo øh, mm. op for grabs, ja. som man så må sige, render sig og trods alt ja. lige været der. Men, man æh... kan også sige, at havde der været fire hold mere, ikke. Ja. havde der været toppen af første division, som er Vestjylland og Vejle og Piborg og Brøndby eller mm. Lyngby, mm. Ikke? Så, havde, så havde der været flere klubber, der ikke skulle frygte. Allerede ved vinterpausen mm. kunne holdt sig med GF måske. Jeg ja. har sagt, okay, vi rykker ja. i hvert fald ikke noget. Og så kan man jo planlægge ud fra det. Ikke? Mm. Men så, så, så handler det også om, at man så måske møder mange svære hold, og hvad med økonomien ved det hold? Var det ikke bedre, som vi har talt om en gang, Kasper, uden for radioprogrammet? Jeg kan ikke huske, om vi har talt om det her. Men at man lavede et slutspil eller nedrykningskamp, så du siger, at den eneste, der er sikker på at rykke ud, det er nummer 12, og nummer 11 skal så møde nummer 2 i første division. Så har du også mine, mine, mine fordi Det har vi også haft. Nils Christian Holmstrøm har sagt noget en fornuftig ting engang og det var, at Superligaen er den, der har den største procentvis risiko for at ned, og det er jo rigtigt. Ja. Så har du minimeret den procentmæssige øh, risiko for at ned, ikke? i stedet for at udvide ligaen, for jeg kan godt være nervøs for og skal have Brøndby med, have Lyngby med og så videre og så Hupro. Hupro, fylde på med de hold. Og hvad med første division eller Nordic Battle som den hedder? Hvad med den? Så bliver den jo fuldstændig uoverskuelig. Men hvad, hvad er de I bekymrer ved for videre for den måde? At at ligaen bliver lidt udvandet, der kommer for mange ligegyldige kampe, de her hold der kommer op, har ikke økonomi til at kunne Det udvandet. kan være, at man som AGF-fan kunne få en enkelt sejr der. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt, men det er rigtig set med AGF-briller. Kan jeg da godt se fordelen i det, men jeg kan måske også se en ulempe sådan set med dansk fodboldsynspunkt, hvad med økonomien i det? men selvfølgelig set med KF briller vil, vil vi blive et godt stabilt midterhold, og det vil så være det vi vil være jeg skulle til at sige Astrid Villa, men de rykker ned nu jo. men altså sådan et ja. af de der hold som de går sgu aldrig noget væsen ud af, men der sker heller ikke noget vel. Nej. M altså jeg er ikke den store øh, tilhænger af slutspillet. Nej. Det, det synes jeg er noget underligt noget. Ja. Men også når du nævner dit navn, er det selvfølgelig ja. tankevækkende for vi, super, den eneste der skiller ud der, det er jo Brøndby. Resten ja. kunne fint være i Superligaen. Altså så kunne vi også få vores afjern opgør tilbage med Viborg. Eller ja, så kunne vi blive ved med at snakke Superliga-struktur og alt muligt, men vi skal til at snakke ganske kort måske, fordi vi nærmer os afslutningen af dagens program. Vi har godt et kvarter tid tilbage her på AGF, FN, FM. Men vi skal snakke om noget af det, som Jens på Sørensen også bragte op, nemlig banerne. Og øh, han var inde på, at det er den dårligste bane, de har mødt i den her sæson. Og som du sagde, Jonathan, øh, før, øh, da vi snakkede lige har snakket med os på Sørensen, så siger det ikke så lidt. Jeg har tænkt meget på baner den her weekend, og det er ikke, fordi jeg nu kan se sådan en smelte i min egen have, og min have, den ligner rent udsagt en mudderpøl, fordi min syvårige dreng han er, han er løbet rundt derude og spillet fodbold ovenpå på en våd græsplæne. Og så det har jeg, du jo også, Det har jeg også, og så går haven altså i stykker. Så går græsplænen i stykker. Men, men øh, vi har spillet på en plastikbane, det synes jeg er dybt uretfærdigt. Jeg synes, det er frustrerende og alle de der ting der. Og så spiller vi på en bane, som jeg så hører under kampstransmissionen, ikke er blevet udskiftet siden 2006. De her baneforhold for os, der elsker fodbold, det er ikke særlig fedt. Brøndby har ikke råd til at skifte banen. Nej. Det kan man jo så håbe, at ham der er containerkongen, eller hvad det er, han hedder, han, <laughs> øh, han har råd til. Ham der bekyldes stadion. Ja. Men hvad siger du, Kasper? Er det tilfredsstillende set, fra et fodbold synspunkt, at baneforholdene er så ringe eller anderledes, som det er i farm i Danmark? Jeg har det lidt ambivalent med det, fordi mm. at egentlig er jeg er tilhænger af, at fodbold det bliver spillet på græs. Mm. Men samtidig synes jeg også, at i et land som Danmark, hvor fodbold skal spilles på den tids, det tidspunkt over, året, der kan det være en, en fordel med nogle baner, der er lavet af, af det materiale, så mm. det er muligt at spille noget ordentligt fodbold. Mm. Så jeg, jeg, har, jeg har lidt svært ved at... Og tage stilling til det, faktisk. Men jeg vil også tage helt anderledes med, med plastikbaner eller kunstgræsbaner, hvis der lå en ude på Aarhusstadion. Altså, så vil jeg jo synes, det var fint. Altså, så, så dobbeltmoransk vil jeg godt sige, ja. Det, jeg synes, der er et problem med til det er jo, at det er så ulige en konkurrencevilkår. Altså. Men jeg synes, det er forringe, at Esbjergsbanen, det er et skidegodt stadion, de har det. Den er super dårlig. Øh, Brøndbys er rigtig dårlig den ude på vores stadion er heller ikke særlig godt og jeg ved godt at det er lige sne og så videre men der er jo varme i banen og der er jo mulig andet hvad sker der er det bare vejret det er så exceptionelt? Jamen er er der nogen gode baner i Superligaen Nej, det er der jeg, det. Jeg, jeg kan ikke komme i tanke om den eneste altså selv Parken er jo håbløs ja, ja. deres greenkeeper gør jo, han kommer i hvert fald han de har så tjener, lige han tjener, et nyt græs han tjener i hvert fald sine, ja, det har de så han ja. tjener da i hvert fald sin penge fordi der bliver holdt koncerter og alt muligt ja. skrammel, der ikke har noget som helst med fodbold at gøre hele tiden ja. så bare det at banen den kan holde nogenlunde niveau i Parken det synes jeg er imponerende men, men der er jo ikke nogen gode baner i Superligaen. Men det er vel ikke i orden? Nej. Men altså, jo, der er FC Nordsjællands, men det er jo så heller ikke græs. Nej, det, det. er det. Men det er ved... også også dels øh, ovenfra, at det kommer. At, altså, det er jo de, øh, nogle styrende organer, der bestemmer, hvornår der må spilles fodbold i Danmark. Ikke? Ja. Altså, vi kunne godt, jeg kunne sagtens forestille mig, at der blev spillet hen over sommeren, for eksempel. Mm, mm. Det ville gå en lille smule ud over til, øh, tilskuere øh, ja. Ja, altså, i Ja, det er så meget andet, der gør det er så meget andet, ja. ja. Jeg tror, du mener, de organer, der styrer vejret. <laughs> fordi vi har jo også været meget ramt af det, det skal vi jo også give. Men, ja, ja. men der er nogle regler fra fra Fifa og UEFA og så videre, der, der siger, hvornår man må spille fodbold. Og UFL der siger, kommer nogle slutrunder ja, og der turneringen noget, skal, skal slutte sidst maj. maj og ja. det har man diskuteret om. Skal de, i de år, hvor Danmark ikke er med i slutrunde eller i de juli-år, skal Danmark så indlades så bliver det så slut en gang ind i juni ikke? Og jeg tror ikke på det går og tilskudtale at tilskutale. Jeg vil gå til fodbold i starten af juni, hvis det var. Jeg vil heller til fodbold i juni end i februar. Tværtimod vil man have mere tid til det? Ja. Ja. Og jeg begynder at tænke, så kan jeg godt leve med en vinterpause der er tre uger længere. Ja. Altså, fordi selvom jeg får virkelig meget abstinen. Men det kunne jeg godt leve Men jeg forstår det ikke Hvorfor Jeg ved godt det handler om penge og økonomi Men hvorfor kan man i, i Reading Og på et eller andet championship stadion i England Som har Jeg ved nogle steder er det ikke det samme klima som i Danmark Men alligevel Kan de have super dejlige græsplæner i februar og marts måned Men vi kan ikke finde ud af det i Danmark Penge Penge tror du Det er simpelthen ja. det det kommer ind på Derne, Der er så mange flere penge i engelsk fodbold ja. Selv engelske fjerde klubber har jo For det første har de lige så mange tilskuere til deres hjemmekampe mm. Som vi har for det andet, så har de jo, der er jo kæmpe materiale af sponsorer derovre. Mm. Også fordi fodbold det ligger så dybt i næsten alle ikke øh, Og så er det klart, så har de flere penge, og ja. så har du bedre greenkeeper. Ja. Så det er et vilkår vi må leve med, og så skal vi alle sammen gøre som Nordsjælland? Ja. ja, altså man kan sige, at kunstgræs er, øh, når vejret er, som det er nu, så er det da en klar en fordel, fordi at så bliver der ikke, så behøver kampen ikke blive aflyst, mm. og det kan spilles. Men, men omvendt, så skal fodbold spilles på græs. Altså. Det er din holdning. Ja, det, det, det synes jeg. Kunsket er også blevet udviklet meget ja. gennem de seneste mange år. Så altså, det kan godt være, at vi når til en generation af kunstgræs. der er så god, at man næsten ikke kan, kan, kan mærke der. forskel. Og så, øh, så er det jo oplagt. Ja. Altså, det tror jeg, på et tidspunkt, der når man nok der til, at man. man er så god til at lave det, at det faktisk føles som at spille på rejse. Og så er det din holdning, er, så kan man også så, godt skifte ud. Så skal man skifte noget? Men nu, der synes jeg, at du er ligesom Jonathan. Jeg er. er lige på webben. Ja. Jeg er på webben. Jeg ja. har også et ansvar over for, over for dem, der nu betaler for at se fodbold og købe billetter ikke, og sponsorer osv., for at de her kampe de bliver gennemført. Og vi, ja. vi kender vilkårene. Kampen skal gennemføres inden for det her tidsperiode. Mm. Og det, så er det bare sådan, det er. Ja, Og jeg er også tilhænger af den slags fodbold. Altså, jeg kan godt lide Barcelona. Jeg kan godt lide det koncept, Nordsjælland har gang i med, med bolden langs jorden og mm. mange pasninger osv. Og det egner sådan en så godt til. Ja. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om det. Jeg har også den reaktion, som I har umiddelbart. Så øh, synes jeg også, fodbold skal spille på græs. Men jeg kan også godt se fordelen, når vi er på det her tidspunkt over. Men jeg synes så bare, det skal indføres for alle. Eller, altså, lige nu synes jeg, at FC Nordjylland har, har lige så stort Hungeraksjefall, som vi havde for den gang for 10 år siden, hvor man gravede. Det ligner sådan man gravede ud på stadion. Der var noget med vandet, som man ikke kunne få vandet væk, og så var det sådan en knoldebane, man spillede nogle kampe på. Det er mange år siden, men der havde vi en stor fordel, fordi den havde vi øvet os på at kunne spille og, og så videre. Jeg synes, altså, der, der er noget der strider på mig, at det er i orden, at de har sådan en bane, og vi ikke har. Så kan man sige, Jamen, så, kan vi så vi har lov til bare, at få en. Vi har lov ja. til at få en, og det kan vi jo så også bare have. Men det handler også om økonomi, om vi vil have en og så videre ikke? Men det kan jo stadig lade sig gøre. Det ser man jo. at Lave en fin, fin græsplan, Også i marts-april måned. Det skal jo kunne lade sig gøre. Ikke? Men igen, penge eller hvad? Ja. Yeah. Yeah. Så, Den så, er dyr at holde varm hen over vinteren. Det det kunne være, at vi skulle have en greenkeeper ind en gang og snakke om det her, for det er vel det, der skal til hen over vinteren. Det er at få for varme i bagen hele tiden, og det gør man jo ikke. Man har så skal ikke... vi have et overdækket stadion. Ja. Helt årets overdækket i Norge har de jo både... I Norge har de jo både overdækket stadion, de har stadion med kunstgræs og forskellige former, hvor de kan spille, spille tiblinger. Okay, så indtil, indtil at vi har noget materiale, som ligner græs, og føler som græs, og dufter som græs, så vil vi helst stadig have græs. Ja. Og så må vi leve med, at vi skal til, til farm og spille på det der plastikpjat. du lytter til AGF Fan FM, husk, du kan følge os på Twitter. Du skal bare søge på hashtagget AGF Fan FM. Du kan også finde mere på Facebook. Der bor vi under AGF Fan Facebook-side. Og programmet kan du altid finde på iTunes. Det kan være, du faktisk gør det med det her program, fordi lige nu er der Champions League, eller det vil sige, der er pause i to store Champions League-kampe. Så det kan være, du lytter til os på iTunes, og så er det altså blot at søge på AGF Fan FM på iTunes. Husk også at gå på AGF Fan DK og... Mediehus hvor du kan finde mere om programmet. I programmet i aften er det undertegnet Søren Højlund Carlsen og Kasper Ottosen og Jonathan Lykke Lillemose. Nå, de her. Vi har taget lidt hul på snakken, men nu skal vi snakke om næste runde, næste kamp. Yes. Æh, vi er enige om, at i forhold til søndag, hvor vi sad med påskefrokost, vi havde tabt i Nordsjælland. Fint nok. Og så til nu. Er den her kamp blevet noget mere vigtigt? Det må man sige. Ja, Uh, ja, ja, og jeg er meget spændt uh, Sidst vi skulle møde Esbjerg Der, der regnede jeg faktisk med en sejr mm -hmm. uh, Det gik ikke så godt Nej uh, hvor, hvor Jesper Lange kom ind og var ond Ja ja. Um, ja, og Esbjerg altså, De har gjort det godt mm. de er, Det er et af forårets bedste hold Ja, de har, de har vundet, vundet spillet Spiludgjort og vundet, vundet ja. siden, siden vinterpausen, hvorimod vi har og de har tur i den og de har fået selvtillid og de er kommet godt væk fra, fra stregen Esbjerg ligger på 29 point det vil sige, hvis de vinder over os på fredag så er de på 32 point, et mindre end vi har haft og dermed kan de fuldstændig lukke nedrykningssnakken ikke? Ja. Øh, fredagskamp Jonathan Lykke det er jo et stykke tid som vi har haft det og vi skal spille fire dage efter vi har spillet i Brøndby det er vel en god ting Hmm, synes du? Ja, fordi så kan man få vasket den plet hurtigt, som de altid siger. Det ja, er godt, der jamen, er en ny kamp, ikke? Det er rigtigt. Men øh, Jeg ved godt, at det ikke er god ting med restauration. Om, nej, lige præcis. Omvendt, så risikerer vi også bare at miste endnu flere spillere, der går ud med skader. Ja. Og øh, så, så ryger vi ned. Altså, hvis ja. vi får flere lang, langvarige skader, så kan vi lige så godt give op. Der, det, det er noget af mening at, at, altså. at snude ud. Altså, hvis du får flere langvarige skader, lad os sige sådan en som Kasper Slot, han brækker lårben eller baglårsskade, som Fredrik Kirsten spørger om på, på Twitter, og så er han også ude. Så rykker vi ned. Nej, selvfølgelig rykker vi ikke ned af den grund, men, men så begynder det at se håbløst ud. Ja. Altså, vi, vi kan ikke klare flere skader. Nej. Skal vi, hvis vi lige skal vende den der fra Twitter med Fredrik der ja, spørger, ja. Øhm, hvorfor vi tror, de får så mange af dem. Men det er jo, det er jo tilfælde. Det er fordi, at der er vildt af den der forbandelse, Den er ikke forsvundet. Kamp nummer 666. <laughs> Ja. Og, og Galehuset for nogle år siden fik ikke heksen væk fra, fra, fra, fra Fredensvang. jeg er nok knap så overtroisk. Nej, ja. Øhm. Og faktisk, ret skal være ret, uh, AGF-fysisk træner Lars og Rasmussen har også været ude og sige, at uh, de har været fitte som aldrig før, og det der med ja. skader, det, vi kom ud over osv. Og, og nu er de så bare uheldige, at det de er sket nogle kampe. Men, men uh, nu er ikke det der sortsyn der, Jonathan. På fredag, Nej. hvad sker der på fredag? Vi taber 2-1. Vi taber 2-1, tror ja, du det? Jeg glæder mig til at blive modbevist, det må jeg sige. Jeg synes, den altafgørende øh, øh, forskel på mm. os og Esbjerg, det er, at Esbjerg øh, scorer når det er nødvendigt. Ja. Og det gør vi ikke. Altså, de mm. vinder 1-0 over et øh, godt nok ikke vildt imponerende OB-hold øh, her i, øh, i, øh, i øh, sidste kamp. Ja. Øh, men de scorer de mål, der gælder, og giver dem sejren. Mm. Og, det kan vi tydeligvis ikke. Nej. Og hvis man skal tro på Sørensen, så kan der ryge et eller to mål ind på det der midterforsvar, ikke? Og så skal det vi os... skal... op og... Det tror jeg netop ikke. Jeg tror, nu har de fokus på det, og ja. så får de lukket helt ned, og så ender den 0-0 eller 1-0. 0-0. Og man kan sige, at hverken Sorin eller Perserne blev skadet. Nej. Så de stiller nok. Så, har vi, få, så har vi Sorin op, vi har slet ikke talt om. En det en lille smule altså, kontinuitet. Min den. ven, vi vil lade Frankrig ryge op i Sovjetunionen to gange. Og jeg begyndte med alle muligt. Jeg har jeg lige været lidt miserable i fjernsynet, og begyndte at stå og den franske revolution. Ikke, og et eller andet. Yes. Jeg fik også smidt Marcelæsen på, <laughs> på, øh, <laughs> på Facebook. <laughs> så øh, en heldig pin af Sorin, og så lukker vi godt af, og så 1-0. Men jeg tror også godt, den kan blive 0-0, fordi som du siger, de har fokus på det. Ja, det er godt være, at Esbjørre, når de skal, men. Øh, de har ikke ham der Peter Angersen Med en af de gode tvillinge Og så videre Jesper Lange Kan vi ikke blive ved med At, at spille Altså jeg tror godt Den kan blive noget noget. Og Det er vel okay Et point Vi skal lige have repareret Sat den hul i Og alt det der Eller hvad det hedder vi, vi kan ikke bruge det til så meget Men så har vi da Trods alt 34 point ikke? Men dødbolde. bolde, døde bolde ja. Vi så selv Eller jeg så i hvert fald i øh, i kampen ja. Det, de, med, de påstår jo selv øh, hvad at han hedder Sebastian Andersen eller sådan noget han der scorede mm. han, øh, han påstår jo i hvert fald selv at det var indøvet og ja. det er altså ikke nødvendigvis var et drop fra Nikolaj Larsen de, han så heller ikke godt ud i situationen men Ej. det var et flot mål det synes jeg det var, du taler om det der frisbak, hvor, hvor han ja, banker han banker tæt og så brakker den sådan lidt ja altså dødbolde det har jo aldrig nogensinde været vores øh, specialitet men jeg kan godt lige Esbjerg mener de, de indøde, at du bare klapper til den det er sådan noget der er indøvet i Esbjerg for hvis du går målmanden så skal holder han ikke han, han lignede jo, da jeg stod i mål på serie 4. Ikke? Altså, den ryger lige ind. Ikke? Men dødboldet, de har Nikolaj Høge, de har nogle høje spillere. Hans Henrik Andreasen, også skoer mål på hovedet. Ikke? Altså, det er jo igen stadigvæk vores kildelse. Ikke? Hvis er ikke er med, og det er han jo nok, ikke? Nej, men det er jo ikke til at vide. Nej. Øh, de andre hold øh, skal i kamp også selvfølgelig... Øh, vi har den første kamp fredag 1830 ude på Aarhus Stadion, og så skal Sønderjysk øh, tage imod Midtjylland. Det begynder at smadre lidt til med sønderjøderne. Vi har haft det kompleks i Aarhus, men det har de altså også i Haderslev. Ja. De har ikke vundet mange hjemmebanekampe. Noget af det, vi kan trøste os lidt med som aarhusianer, det er også, at, at mange af de hold nede i bunden, de skal møde hinanden ja. i, her i, i afslutningen. Nemlig Kasper, tag nu den kamp, der er Midtjylland ø, synøgge, Det er jo under os, ikke? Ja. Så det, i modsætning, nu begynder folk at snakke 2010 og pas nu på ja. osv., der var et hold, der kom op, og vi faldt fuldstændig sammen. Og selvom vi skulle falde sammen, så møder de her hold jo hinanden. Det gør de. Og så vidt jeg husker, så har Silkeborg, FCK, og Brøndby har vist både FCK og Nordsjælland. Og, ja. og de møder hinanden på kryds og tværs. så, ja. og så er der, Jeg vil i hvert fald godt afskrive øh, nedrykningerne. AC Horsens møder Nordsjælland hjemme. Der tror jeg, Horsens øh, godt kan vinde. Der kommer de i gang, og så er de på 30 point. Horsens er altid gode på hjemmebane, ja. synes jeg. Næsten altid. Så skal vi øh, vores venner, han har sagt går sådan i gåsøjen, og vi Randers, tager imod Brøndby. Noget af det, jeg generer mig om den her sæson, udover, hvordan tæt superliggerne er, og det aldrig bliver til en små top på stedet, det er, at det lige er i år, det går godt for Randers. Ja, det burde være os. Igen i år. I igen i år, ikke? altså. Arh, sidste gør ondt. Jeg ved det godt, det, mig, de rykker op, und. men det var med hiv og slem. Altså, Hatten af for især Colin Todd. Jeg tror virkelig, man kan tilskrive ham en stor del af æren. Og hvis direktøren i Randers, Jacob Nielsen, har lavet en rigtig beslutning, så var det da, da de fyrede Michael Hemmingsen. Ja, og hentede Colin Todd tilbage. Og hentede Colin Todd. Godt set, og Randers har desværre tur ind. Vi skal jo øve til Randersens udkamp på et tidspunkt snart. Det bliver en god kamp. Det er næste runde Så er der Brag i parken, FCK, hjemme mod OB. Og der håber vi selvfølgelig, OB taber, fordi så ligger fjerdepladsen lige til at tage for os. Fordi OB skal møde Silkeborg hjemme om mandagen. Og Silkeborg har fået smag for det, så de... Øh, ej, de taber men de er også. stadigvæk ringe. Nej, de er uhyggelige ringe. Det er de og nu er det godt være, at jeg lavede grin lidt med Frank Hansen osv., men... Øh, det er ah. Silkeborg, vi har næste runde. Det, ja, fordi ja. så springer vi så hen. Det er igen fredagskamp, ikke? Øh, der går der sådan en uge, øh, og så er det 12. april, 18.30 igen. Silkeborg ude har vi. Men det skal være tre point. Tror du? Det skal det. Fredag aften i Silkeborg? Det, det ja. den skal det, vi vinde. Det skal være tre point. Men vi taber tit i Silkeborg, når vi skal vinde. Jeg har stået på silkeborg stadion flere gange, hvor vi skulle vinde, og så taber vi. Ja, det er altså, sådan, har vi stået de fleste du, stadig ikke, i landet, Vil du så ikke godt blive hjemme? Så bliver, hjemme. Der. så bliver jeg hjemme. Men spændende hold, synes jeg på den måde, Silkeborg, at når de rykker ned, så bliver der plukket. Jeg siger ikke AGF, men der er nogle spillere, der forsvinder. Marvin Pouillet, øh, de har øh, Flintat og andre, altså, synes jeg er fine spillere, ikke? Men deres målmand er rigtig god, ikke? hvis vi ser de næste tre kampe kan blive meget afgørende ikke. Det, er, og, ja. og det snapper til nu. Vi har tre hold under os. Det er Esbjerg, Silkeborg, og Horsens. Ja. Og hvor to af dem er hjemmekampe. Det øh... ja, fordi hvis vi lige skal tage den her treenighed her Kasper, så ja. slutter vi øh, den her de tre kampe med Horsens hjemme. Ja. Det vil sige Esbjerg, hvad siger vi 0-0? Skal vi være lidt realistiske. 0-0, 1-0. 0-0 det er et point, ikke? Og så Silkeborg ude. 3 point. 3 point og så Esbjerg hjemme 3 point. Eller undskyld Horsens hjemme. 3, ja, 3 point. Eller 1, måske. Det er sjovt, du vil, have, du vil have, at vi vinder på udebane. Men vi kan jo ikke vinde på hjemmebane. Så lad os sige, at vi får et point hjemme mod Horsens. Det er 4 point i de næste tre kampe. Så har vi øh, 37 point, og øh, alt det der miskmask under os har ikke fået særlig mange point, og så er der ikke ret mange kampe tilbage. Nej. Så det bliver spændende. Det, må det vi bliver slagere. rigtig spændende. Og OB kan jo heller ikke vende, så det kan være, at vi overhaler dem i, i samme opbaring. Jamen lad os lige tage... Fordi OB har altså Silkeborg hjemme, og OB er der dem, vi, vi kæmper med øh, om femtepladsen, og OB skal i parken så OB taber, ja. OB vinder, ikke? Og så har vi næste runde. Oh, der skal de to hold møde hinanden. Ja. Det bliver interessant også, ikke? Det bliver rigtig interessant. Men tænk, drenge, at vi kommer og sidder her og snakker om og tæller point og alt muligt fra den øh, positive opstart, vi havde. Jeg vil sige, jeg kigger nu altså stadig op opad. Jeg er ikke helt så negativ som alle dem. Altså, jeg er også skuffet ja. i øjeblikket efter, men... Øh, når man kigger over, øh, over de sidste mange, mange, mange år, hvor vi har fulgt den her klub, så øh, er økonomien på ret kurs. Der er kontinuitet mm. i, med unge spillere, der, der kommer ind på holdet, og, og klubben ligger på en 6. plads. Det skal nok gå, og United bliver mester alligevel, Jonathan. <laughs> <laughs> og det gør HSV bestemt ikke. Nej, og jeg vinder forhåbentlig på fredag over EFB. Ær, de tager også fjerdepladsen i sidste ende. Det gør de. Vi slutter med ja den på, det var nemlig alt for nu. Husk, du altid kan høre eller genhøre det her program på vores søsterkanal, Aarhus 98,7. Torsdag morgen finder os også på iTunes, AGF fan FM. Vi er tilbage igen næste tirsdag, altså nogle dag efter, at AGF har mødt Esbjerg på hjemmebanen på fredag. Her i aften har du lyttet til Jonathan Lykke Lillemose, Kasper Ottussen og Søren Højlund Kalsen Ud er det vores ven Per Jacobsen. Vi er tilbage igen om en uge. Indtil da, så se at komme på stadion og støtte de